Ajeri, Ajeri, ça do bëhesh ti kur të rritesh? Unë olta kur të rritem dua të bëhem mësuese. Ua, sa miri, iri. Po ti Lori, çfarë do bëhesh kur të rritesh? Polici. I sa mir, Xhaxhi Polici. Po ti Altini, çfarë do bësh? Unë do bëhem pilot. U, mm, Tula. Po ti Olta, ç'do bësh ti? Unë do bëhem, unë do bëhem doktoresh. Y O blendi, o blendi, o ti qa do bëhesh On kur të rritem, dua që të bëhem gazetarë në radio dhe të kem një emision më gjesi Iiii, këtë fare Së më pëlqenë kjo, fare Asë më vangë Këtë fare, këtë fare Këtë fare, këtë fare Emi mjaf, mjaf, mjaf, zetër Klubi më gjesit, në Klab FM dhe Klab TV Mundë tësuar nga Vodafone Këtë këtë